Leszkvai András, Almácsko, Másodikos koromban egy bélben, egyedül indultam hazafelé az iskolából. Az országúton, mielőtt befordultam volna törpeháza felé az erdei útra, fölvettem egy almát. A völgybeli falucska országútyát ugyanis almafák szegélyezik. Kicsiny, de jóféle borízű, piros almácska terem rajtuk. Szokásom volt, hogy valahányszor lent jártam a faluban, mindig egy Ilyen almácskát eszegetve vágjak neki a hegyi útnak. Fölvettem tehát egyet most is, és legerőször is megszagláztam. Nagyon szerettem, és ma is szeretem az olyan almának a meleg szagát, amelyre órákon át tűzött a nap. Még hozzá is nyomtam az arcomhoz, hogy a bőrömön is érezzem a melegét. Aztán a nadrágomhoz dörgöltem, mert hiszen az országút feküdt, és megtörölgettem a tenyeremmel is. Mint mindig, ekkor is eszembe jutott, hogy mosatlanul nem szabad megennem, de mint mindig, ekkor is megnyugtattam magam. Most eszem utoljára mosatlanul, holnap már vagy föl sem veszek egyetlen almát sem, vagy ha fölveszek is hazaviszem, otthon megmosom, és ebéd után eszem meg. Azért csak ebéd után, mert érkezésemkor tüstént ebédelni szoktunk. Miközben befordultam az erdei útra, beleharaptam az almába. Ugyanakkor megláttam, hogy ott áll az út elején, és várakozik rám, földig szakál bácsi. Elvörösödtem, szégyeltem, hogy olyasmit cselekszem, amit helytelennek tartok. Mosatlan gyümölcsöt eszem. Földig szakáll bácsin azonban nem látszott, hogy gondolt volna erre. Csak ennyit mondott. Láttam, hogy te is hazafelé jössz, megvártalak. Szólt ugyan az almáról is, de nem azt, amitől tartottam. Jót akartak, akik ültették, de én inkább platánfával szegélyeznék minden országutat, az árnyékot ad. Ezen a napon Tejfölös savanyú krumpli volt nálunk ebédre, és én megint nem bírtam ellenállni. Akárcsak ugri öcsém és gyopát bátyám, legelőször is kijedtem belőle a ropogósra sült húspogácsákat, a főzeléket csak azután kanalaztam fel üresen. De hiába bosszantott, hogy így tettem, a túrós csúsza tepertői is legyőzték gyorsasági versenyben a tésztát, legelőször is ők kerültek a villámra, legfőbb egy-két nagyobb, kívánatosabb túró darab kíséretében. Szüleink fejcsóválva néztek bennünket, gyopár azonban vállat, mondt, ugribugri nevetett, könnyű dolguk volt, nem tartották helytelennek, hogy először azt tegyék meg, ami jobban ízlik. Én viszont annak tartottam, tehát szégyeltem magam. De fél óra múlva már ismét szégyenkeznem kellett, most csak önmagam előtt. Volt már ekkor, noha még csak hét-nyolc esztendős voltam, vagy húsz mesekönyvem. Nagyon szerettem őket, és örömöt szereztek, de okoztak sok bánatot is. Amikor ugyanis ebéd után leültem az asztalkám mellé, szinte minden nap levettem a polcról egy könyvet, és ezt gondoltam. Csak néhány percig nézegetem, rögtön visszateszem, és írni kezdem a leckém. Ez a néhány perc nap-nap után egy óra, másfél óra lett. Így történt ezen a napon is amikor kökölcsim barátom bekiáltott értem, én már megyek a rétre, te is jössz. Még mindig a mesekönyvet nézegettem, de azért, és ez szintén mindennapos gyötrelmem volt, azt kiáltottam vissza, megyek, és mint minden nap, rögtön hozzátettem magamban. Ma megyek utoljára tanulás előtt, holnaptól kedve csak akkor megyek el, ha már minden leckémmel elkészültem. Persze tüstént eszembe jutott, hogy hiszen ezt minden nap el szoktam határozni, mi hát a biztosítékom arra, hogy holnap már csak így lesz. Ezen a napon már kétségbe ejtett, hogy nem birok parancsolni magamnak, és amikor földig szakál bácsi kertje előtt mentünk el és beköszöntünk neki, még az is eszembe jutott, hogy berohanok hozzá, és megkérem, segítsen rajtam, ne engedje, hogy elmenje. Alig, ha nem tettem is valamilyen önkéntelen mozdulatot feléje, mert felkapta a fejét, kémlelte az arcom. Amikor alkonyatkor hazafelé tartottunk, újra összetalálkoztunk. Földig szakál bácsi, oda hívott magához. – Ugye, még nem tanultál ma, Muhácska? Szinte jajdulva felheltem, nem tanultam, nem bírok otthon maradni, ha hívnak. Tessék, szíves lenni segíteni rajta! Elgondolkodott, segítsek. Jobb lesz, ha az almácska segít. Nem értettem hirtelen, milyen almácska. Az a kis piros, amelyik odalent az országút mentén terem. Ő könnyebben segít rajtad, mint én. Cselekedj a következőképpen. Odalent ne egyél egyet sem, ellenben minden nap hoz haza egyet. most kezet, aztán most meg az almácskát is, állítsd a tányérod mellé, és csak ebéd végén ed meg. Ha már nem találsz almácskát odalent, szólj nekem, akkor majd kérdezek valamit. Nem tudtam, elkedvetlen egyeme, vagy nevessek. Csúfolódik-e, vagy tréfál? De olyan arccal simogatott meg, mint aki komolyan beszélt, majd a hegytetőn álló háza felé vette az útját. Másnap délben, amikor kijöttem az iskolából, és eszembe jutott, mit kell tennem, egy pillanatig sem gondoltam rá, hogy nehéz a feladatom. De miután megszagláztam, arcomhoz érintettem, és zsebre duktam az almácskát, Hirtelen megértettem, hogy nem könnyű teljesíteni ezt a megbízást. Megálltam egy másik előtt is, felvettem, meg is szagláztam, de vissza kellett tennem a földre, hiszen nem ehettem meg, és csak egyetlen egyet vihettem haza. Azt az egyetlen egyet viszont elővettem az út közepetáján, szagláztam és gondolkoztam, mi lenne, ha ezt az egyet még mosatlanul enném meg, és csak holnap kezdeném teljesíteni a feladatot? De sikerült megmaradnom a puszta szaglásásnál, és az almácska épségben került otthonunkba. Másnap, már magasan a hegyoldalon arra gondoltam, hogy a nálam lévőt megeszem, és visszamegyek egy másikért. Harmad nap dühös voltam a feladatra, de akkor már nem akartam kihagyni egy napot, mert hát, ha megkérdezi majd földig szakáll bácsi, nem volt ez ökkenő. A negyedik napon is erősen kívántam, de örültem is, hogy már három napon át teljesítettem a megbízást. Az ötödik napon. Az a furcsaság történt velem, hogy csak a kertünkben jutott eszembe a zsebemben lévő almácska. A hatodik napon pedig már csak kézmosáskor gondoltam rá, és vettem elő, hogy megmossam. A hetedikem meg az történt, akkor ezt nem tekintettem kapcsolatosnak az almával, hogy édesapánk ebéd közben elmosolyodott, és így szólt. Nézzétek csak! már nem szedik ki előre, a lecsóból a kolbászt. Elpirultam örömömben, pedig tüstént az is eszembe jutott, hogy semmi érdemem benne, nem küzködtem érte, önkéntelenül eszem így. Azt sem éreztem érdememnek, hogy egy mesekönyvet, amelyet aznap kaptam, nézegetés nélkül feltettem a polcomra. Természetesnek tartottam, hogy majd csak este nézegetem, és olvasgatom, ha hazajöttem a rétről. Október első napjaiban egy délben, hiába mentem el jó darabon Nógrád Verőce felé, már egyetlen almácskát sem találtam. Sem a fákon, sem a földön. Emlékeztem rá, hogy jelentenem kell ezt földig szakál bácsinak, fel is mentem hozzá ebéd után, ő pedig megkérdezte tőlem. No, segítette rajtad az almácska. Otthon tudsz-e már maradni, amíg a leckét meg nem írtad? Elbámultam. Én bizony félig, meddig már el is felejtettem, hogy néhány héttel ezelőtt mekkora megpróbáltatás volt ez. Ekkoriban már egészen könnyen tudtam mondani, kökörcsinnek is, másoknak is... Még nem megyek, még nem készültem el a leckéimmel. Csak legyintettem hát Földi Szakálbácsi bácsi kérdésére. Ó, már régóta nagyon könnyen otthon tudok maradni. És elmosolyodva folytattam. De ehhez nem az almácska segített hozzá, hanem én magam segítettem magamon. Egyszerűen azt mondom, nem megyek. Földig Szakálbácsi bácsi is elmosolyodott, és megsimogatott. Nem bánom, ha ezt hiszed, de arra ezentúl is nagyon ügyelj, hogy ne egyél mosatlan gyümölcsöt, legyen erőd kivárni, amíg vízhez jutsz, és megmoshatod. Majd évek múlva megérted, hogy csak az almácska segített. Majdnem tízesztendővel később, már nagyfiúkoromban, egy téli napon Budapesten jártam, elintéztem teendőimet, már a pályaudvar felé mentem, de egyszerre csak megláttam egy mozi előtt, hogy azt a filmet játszák, amelyet már régóta nagyon szerettem volna megnézni. Igen ám, de megígértem édesanyámnak, hogy sötétedés előtt otthon leszek. Ha megnézném a filmet, aggódna értem. Ingadoztam egy pillanatig, de csak egyetlen pillanatig, aztán határozott léptekkel mentem tovább a udvar felé. Ekkor nagyon különös dolog történt velem. A téli, havas utcán almaillatot éreztem, ugyanazt a meleg gyümölcsös kerti illatot, amelyet az áthevőlt országúti almácskákon szagláztam, kisfiúkoromban. Ebben a pillanatban értettem meg, miért mondta földig Szakál bácsi, az almácskának köszönhetem, hogy tudok parancsolni magamnak. Megértettem. Ha egy valamiben megtanul győzedelmeskedni az akaraterő, akkor könnyebben győzedelmeskedik egyebbekben is. Almácska Leszkai András meséiből szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly, El a Kata, Taréva és Sáros Zsuzsanna készítette.